Bismillahirrahmanirrahim Ovo je naš treći današnji čas pa ja ponovno prepuštam riječ na ministru visim dakle drugi čas akajda vojim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim salatu vasalamu na rasulillahi obad od sada išala od ovog časa pa nadalje kroz ove ovaj o robovanju srcem šta smo to dužni srcem i kako robovati srce srce je inače organ koji je posebno odlikovan i ima poseba, posebno mjesto u islamu i u šarijetu o tome nam najbolji govori hadis koji je zabilježo ima muslim u svom sahihu u kome stoji da je posljednik sallallahu alaihi vesellama rekao Allah ne gleda u, vaša, u, u, u vaše oblike, izglede i u vaše boje kože, nego gleda u vaša srca, a u drugom rivajetu u vaše srca i u vaša dijela. Znači ono što Allah Đelešanov želi od nas, posebno prije svega, jestu čista srca. Dalje, Allah Đelešanov kada je govori o kurbanu, rekao je len je nalav Allah do Allah neće doći ni kurbansko meso ni kurbanska krva lakin je nalav tako veliko nego do Allah će doći vaša iskrenost u vašim srce znači to je kao kao Aved kaže srži badite i ono što Aved žena hoće od nas to ono što se nalazi u srcu. Dalje. Ono što se nalazi u srcu pravi granicu između pravog vjernika i licemjernog čovjeka. Koja je razlika između namaza licemira i namaza vjernika? Razlika u tome što ga ovaj klanja i srca, a ovaj samo djelom. To znači srce to koje pravi pravi granic. I zbog toga nije ispravno ono što mnogi kažu, važno je da je čista srce, a nisu ni važno kakva su dijela. To odvaje ne može jedno bez drugog. Ako je čista srce, čista su i dijela. Nije čista srce, nisu čista i dijela. I zato postoji izreka u stoji da je srce posuda. I iz njej izlazi samo ono što se u nju nalije srce posuda ako je u posudi iman dobro dijelo to će i doći ako je u srcu nešto drugo onda će to i biti osnovni bavet koji je dužan čovjek kada je u srce jeste iskrenost ali ne iskrenost u riječima nego iskrenost u djelima to se zove el ihlas el ihlas postoji problem pri svaćanju ove riječi šta znači riječ ihlas iskrenost nije baš pravi prevod za tu riječ za riječ ihlas zato ću pokušati da vam približim šta to znači ihlas Ko se ovde bavi medom? Ima li neko da se bavi medom zna kako se med dobiva od i tako dalje? Nema veze. U svakom slučaju postoji taj proces i postupak putem kojeg se dobiva čisti med. I ono što ostane nakon tog procesa, nakon tog postupka, onog čistog meda, to se zove hulasatulasan. Znači, bez ikakve primjese medu, zove se hulasa, znači ista riječ ihlas sve stikoreme znači nešto čisto bez ikakve primjese da to primjenimo na, na, na ovo našu temu šta je to ihlas kada je u pitanju vjerovan je Allah Đalešan <coughs> kažu naši učenjaci ihlas je šart ispravnosti našeg svjedočenja la ilaha idola ako nema ihlasa ne prihvata se to svjedočenje nije ispravno pa šta to znači To znači da u svakom našem ibadetu ne bude bilo kakve primjese obožavanja nečega drugoga ili nekoga drugoga. Znači da nema u tim našim ibadetima, u tim našim vjerovanjima bilo kakve primjese obožavanja nekoga ili nečega osima lađoleša i hlasi. Da se očisti i zato našim poslaniku sallalahu ar -e ve sada vi se sjećate, <kuh> u siri da su došli i rekli slušaj, hajde da se dogovorimo. Kad su vidjeli da ne mogu nikako drugačije mušici umeke, kažu hajde da se dogovorimo. Hajde da obožavamo jednu godinu tvoga Boga, a on da drugu godinu naše Boga, pa da napravi neki balans. Šta je poslanik sallalahu U jednom predajanju stoji da je rekao, da mu daju daju mjesecu, desnu ruku, ruku i tako dalje, iako je tarivac slav. Međutim, došla je teda sura Jehel Keafirun, Kole Jehel Keafirun. Na kraju te sure stoji Lekom Dinu Komarijeni. Vama vaša vjera meni mora. Znači nima tog miješanja tih primijesa da se može obožavati neko ili nešto još. I zato se sura Jehel Keafirun zove kako? Surani hlasi jedno od imena sure nevijednici ali kako se još zove ta sure el ihlas zašto se zove ta sure el ihlas zato što da miješanje tu čistota obožavanja samo Allah Niko drugog više tu zašto se zove sura ihlas pulhu Allahu ehad ihlas iako se ihlas ne ono ono spominje u njoj zato što je u njoj čisto vjerovanje u Allahova imena bez ikakve primjese reci Allah je jedan tako da li je do kraja sura. što je ta čistota to je ihlas dok riječ iskrenost u našem jeziku nije baš da nosi to značenje znači ne prihvatani ili nepostojanje bilo kakve primjese u vjerovanju da Allah gospodar da on svima određuje da on svime upravlja, da se samo njemu i badati čini, da se vjeri u njegova imena i svojstva i osobine, bez ikakvih, znači, tih primjesa, samo onako kako doliku je Allah Ađelešan. Pa recimo, <hlas> danas kod nas, u čemu je narušeni hlas kada u pitanju vjerovanje Allah Ađelešan? Počnimo redom. Vjerovan je da je Allah Đelešanu u stvoritelj. Vjerujemo da je Allah Đelešanu u samo jedan. Ako bi neko rekao da postoji još stvoritelja koji su nešto stvorili, tada bi ih vas bio narušen kada je u pitanju vjerovanja u znači, hladu. sve što je stvoreno, bilo dobro ili zlo, bilo loše ili ili lijepo ružno i lijepo to je sve od Allah dželal je to stvorio nema stvoritelja drugog osim njega Šifa Murad Ela lahu lhalqu wal amr Nemu pripada halq al halqu znači sve stvarani sve što je stvoreno wal amr to su naredbe kosmičke i šerijatske Dobro idemo dalje vladanje kažemo da je isključivo Allah Đalešanom svim vlada, je li tako ili? Kako onda da ove ovozemalske vladare, kako da, i da ih smjestimo? Smjestit ćemo ih tako što ćemo reći da njihovo vladanje, prvo, nije iste vrste kao Allahovo vladanje. Vladanje u ovom smislu našem ovozemalskom znači upravljanje, upravljanje više ili raspoređivanje. A Allah, kad kažemo da je vlada, to znači da on posjeduje, znači posjeduje, ovi vladar ne posjeduje on vlada, ali ne posjeduje. Svako ima svoje parče vlastništva nekog. A Allah je apsolutno sve. On posjeduje to pre svega. Drugo, apsolutno upravlja, dokovi ovi vladare ne upravljaju apsolutno, nego smiju samo u granicama onoga što im je dozvoljeno, da rade s tim. Al-đelešana upravlja sa svim apsolutno bez ikakve okrenućenja i ako želi nekoga ili nešto da uništi on ga uništi ako želi nešto da ostavi on to ostavi Subhanehu Vatara to je ihlas u vladanju u upravljanju svim ima ljudi koji vjeruju da im zvijezne upravljaju životinu tako li? znači takozvana astrologija koja vjeruje da određeni položaj utječe na čovjekovu sudbinu i slično. I zna osnovu toga mu i prognoziraju neke određene stvari i tako da. Tu je već narušen ihlas kada je u pitanju upravljeno. Jer samo Allah uzvišen i upravlja svim. Niko drugi od njegovih stvorenja. To je ihlas upravljan. Ima ljudi koji vjeruju da neki velikani ili dobri ljudi upravljaju dijelovima svijeta pa ima on je kao na svakom kontinentu pojedan, pa u svakom gradu pojedan i njima je kao prepušteno upravljanje to također narušava i hlas. jer jedini koji isključivo upravlja svim je uzvišen i Allah Čedraž niko drugi sve ostalo su njegovi robovi njegova stvorenja I ponašaju se u skladu sa onim što im on odredi. Dobro. Kako tu sada da svatimo ljudsko upravljanje svojim životom, recimo, ili stvarima, planiranjem, kada, tako da mi kažemo? Da li to čovjek nema pravo da planira i da pokuša da upravlja svojim sutra. Kažemo tu nema nikakve kontradiktornosti čovjeku je dato da planira ali ne bi trebalo ništa da kažu rad sutra da ne kaže šta sloboda bolje je određena ali zna da ona je ko to odobriti, hoće li to odobriti hoće li to tako biti jako i zato naš poslanik sal salallahu alaihi ve sellem došli mu ljudi i pitaju ga odnosno mušljici otišli iz Mekije u Medino jer vejma da pitaju kako da provjeri da li je poslanik istina da li je on slavno poslanik pa su oni rekli pošto su ovi imali knjigu bili učeni a ovi nisu rekli su im pitajte ga o mladićima koji su bili upećeni dugo vremena pa pitajte ga o duši i tako da. Ako vam odgovorili poslanik ako nije, vidite šta s njim. I oni su došli i kaže poslanik sa sredem, pošto nije tada imao objavu, reći ću vam sutra. Dođite sutra. Nije rekao ako bovogte. Nije rekao išao. A poslanik sa na glavu rekao. Što znači da on ne može upravljati s čime hoće. Dago Allah i njime upravlja i došao sutra nema objave. Prošlo nekoliko dana objava ne dolazi. A vi već počeli neki dan. Ovi koji nisu sumnjali nevjernici su već počeli da se radiju, kao vidiš kako se uprave. I tek onda dolazi sura Al-Kahf. I objali se pričao mladićima koji su bili. I kaže mu se: "Varata na... taqul inni shay'an nifal wa zalika qadar illa an I nikad ne reci da će nešto uraditi sutra a da ne kažeš Inša Allah ako Bog da. i zato naši učenjaci kao, kada kažemo ako Bog da imamo dvije velike fajde Otim tim dvijema fajdama govorio je poslanik Salam Allah prvo je da odberit ćete riječ Inša Allah da će nam Allah pomoći da se tako dogodimo bilježi imam muslim u svom sahihu da je svega iman a.s. rekao večera ću obići svojih 99 supruga sve će je zanijeti i rodit je po jednog borca na lahomom putu i zaboravio je reće i ni jedna nije zanijela rodilo se, rodilo se samo pola djeteta jedna rodila A kaže poslanim Selemu na kraju da je rekao Inša Allah, bilo bi mu dati to što je želio. To je hadisu muslima A Pri su poslanici mogli imati više od žene. U našem umetu to je jedan propisa koji je derogiran iz prijašnjih šarijata. U našem šarijatu je četiri makse. Znači to je jedna, da će nam Allah dati to što hoćemo. Kad Druga fajda, bilježi imam Ebu Dawud u svom sumenom taj je poslanih samo Laha Riva Sala rekao kad se neko zakune da će nešto uraditi ili da neće uraditi a kaže ako Bog da ne mora davati iskup za zakljetu znači ako se zakunemo da nešto ćemo uraditi i sad to ne uradimo ne ispunimo tu zakljetu šta trebamo uraditi moramo se iskupiti za tu zakljetu je li tako? Ali ako kažemo, ako Bog da i ne to ili prekršimo, ne moramo da zavljaju iskup. To je također fajda i beričet riječi Inša Allah. U svakom slučaju naša tema je da Allah upravlja svim, a da čovjek da mu je razum da razmišlja, da planira, a da na kraju osloni se na Allah, Đališano, jer on je taj ko će odrediti, hoće biti ili neće biti čovjekova volja nije samostalna u vezi u vezi sa tim. Dobro. I da ste glasovali to. E glasova da tu je da dove koji počim. Budu počina Allah Kako su mušrici u Mekki narušili svoj glas Ja namjenu potrebuju riječ ihlas da bi dokučili značenje te riječi malo dublije riječ ihlas. Znači, kako su je narušili? Oni su počinali dove Allahu Đulaša, ali preko koga? Preko kipolu. Uzeli su posljednika između sebe i Allahu I to je bilo narušavanje njihovog ihlasa. Znači, narušili su ihlas tu Uputili su dom u nekom, pa da taj neko puti, i nije bilo direktno. A rekli smo, ihlas je čist, radjet, bez primje sa bilo koga, bilo čega drugoga. Uto. Dobro. U namazima. Ihlas u namazima je posebno tišak. Naročite u javnim namazima. Kajme u čematima i džumama i ostalim gdje, se čovjek, gdje je čovjek sa drugim ljudima, njegova njegove namjera i njegov nijet ostane čist, samo Allah žliče vam morati. Kako može narušiti ihlas u namazima? Postoji više vrsta narušavanja. Prva, prva vrsta je narušavanje u osnovi nijeta. Zašto je došao klanjati? Kaže Irmuređe u komentaru toga, tako nešto obično se ne događa u vjernicima jer oni me zašto i zbog koga su doštveni. Nego to je više narušavanje hlasa od strane munafika, baš licemjera, koji dolaze zbog nekih drugih razloga da klanjuje, ali kod vjernika toga obično nema. Oni znaju u nije nijeta zašto su došli. Ono što vjernike napada više u vezi s tim, što navodi posebno imam Gazali u svojim dijelima, to je da utoku namaza zbog nekih vanjskih faktora pojavi se u čovjeku narušavanje togih hlasa. Pa on recimo pođe u glas, ruku, seđdu, malo duže i postane nepriradan i tako dalje. U tom slučaju tada narušava se i hlas u toku do I tada imamo nekoliko stanje. Ukoliko se bori protiv toga i trudi se da to u toku namaza ostra ne kaže jednom kajim takav će imati ređu stepena borca na lahom putu. Znači ima stepen boris. Znači, dođe te takve misli i on se trudi da to otkuni. Čak je poslani sa poslanista dozvolio u tim prenucima da u toku namaza čovjek kaže a ne lahim nešetana račika. Čak mu je dozvolio jednom, a nisu da pljucne na lijevu stranu tri puta lagano ovako. Tako bi otjerao te zle misli. Drugi slučaj je da to dođe i on to prihvati. Tada, u tom slučaju, njegov namaz je neispravan u cilosti. Pošto je namaz jedna celina od tekbira do selama, ne može se posmatrati izdvojeno da bude ispravan ruku, a ne rekat recimo, odnosno stajanje, ili obronuto sežda da bude ispravan, a ruku neispravan, nego kao cijelina gleda se u to, od tog dijela dakle došlo to ta neiskrenost do kraja i ostalo sve neispravi i tu leži opasnost toga što taj, što taj vid neiskrenosti unišljava dijelo u kojem se čovjek nalazi tad šta je to ihlas recimo uzekatuju sadaka ihlas je prije svega da namjera zbog čega to radi bude Allah I nagrada na Ahiretu. Jedna od rešava koju spominju učenjaci koji često ljudi radi je da daje sadako ili nešto od dobra, ali s namjerom da ga Allah ne iskuša s tim. Pazite se što se dešava. Znači dođe ljudi i daje sadako. Ali zašto sjeti se šta bi bilo da sam ja tu ili mogu ja biti u takvom položaju. I šta uradi onda? Ne misli dalje od toga i da se. Za takvu sadaku neće imati nagrade na hrveta. Neće biti grešan, ali ne ima nagrade. Jer posljednji srednjom kaže svakom će pripasti ono što je neumijeno. Znači na ihlas u tim sadakama znači da čovjek to uradi samo radi on lađu. I vjerujte kad čovjek tako pođe razmišlja da mu svaki postupak bude samo zato vidit će koliko je to teško. Zato jedan od učnjaka kaže 30 godina se mučim sa svojim nijedom kad god pomislim da je u redu s neke druge strane se pojavi problem iskrednosti i iskrednosti. Jer čovjek će od svojih dijela imati samo onoliko koliko je na nijedima. I šta je na nijedima? Ako je namjerio neka kaz duniački hajer kao da ga Allah ne iskuša stini, slično na ahiretu ne čini ništa. A hoćer da Allah iskuša te, to to ne ovisi o tome. Tako da gubi i s te strane, i ono što će biti biće. Ali ako na niti nagradu Allah dželle šanane na ahiretu dobiće dio nagrade i na dunjamu. I kad tako razmišlja zbilja čovjek onda dođe do da nema dalje od hadisa kojim Allah Žalšanom hadiskuciju kaže kod mene nađe i našao je sve. Ako izgubi mene, izgubio je sve. Znači u smislu ko dođe do toga da bude svaki, svaka saka njegova namera Allah Žalšanom radi i da sve radi zbog Allah Žalšanom, našao je sve. Dobit i Dumjanuk i Ako izgubi to, izgubio je sve. I tako bismo mogli ih hlas vidjeti u svakom dijelu. Znači, ihlas čistoća. Nešto što nema primje sa drugih kada je vjerovanio o lažanom pitanju. Ustvaran, uvladan, uupravljan, također u obožavanju i Allahovim imenima i svojstvima. Kad tako shvatimo ihlas, onda vidimo kolika je njegova važnost i zašto su učenjaci otpočinjeli svoja dijela sa poglavljima o iskrenosti. Imam Buhari otpočeo svoj sahih sa hadisom koji govori o iskrenosti. Iako je poglavlja koje dolazi poslje toga odmah poglavlja o objavi pa poglavlja o imanu, namazu itd. Isto u radiju imam nevevi, 40 nevevi hadisa, mala na knjiga, zbirka Počinje prvi hadis o iskrenosti. Rijadu salihin imam nevoju otpučevu lije. Poglavljamo iskrenosti i nijetima i namirama ako čitate Rijadu salihin prvi dio. Čak što više postoji edeb koji su učenjaci postavili kao nekakav kodeks pisanja, a to je da po uvodnom dijelu ili nekako na početku otpočnu svoje pisanje sa hadisom koji dobro o iskrenosti. I zato kaže imam Ibn Hajar Alaskalani u svom dijelu Fethul Bari kada je komentirao hadis Inne svako dijelo se radi s nekom namjerom i svako će dobiti što je naumio kaže da hadisi koji govori o vrijednosti iskrenosti i o, iskren, o ihlasu ovom ovakvom kako smo ga ovde predstavili dostigli su stepen mutelacira i što je još nešto zanimljivo ihlas Poslanik sallallahu alayhi ve sellem provukao je kroz svaku djela. Bio da se radovao namazu, ozekatu, oborbin na Allahov putu, o bilo čemu protkanuje sa ihlasom i zato Ibn Hajar kaže taj ihlas je emotivator mana. Znači da se prenosi velikim u ogromnom broju hadisa u šta nema nikakve sumnje. Molimo Allahu dželle da očisti naša djela naše srca i da budemo donizaka od voljeno onaj kaže kad bi znao da mi Allah primi bar jednu sešu do poželjenog da preselim to Kuluhul adaw astaghfirullah wa sallallahu alaihi wa sallam